لَتُطَابَتْ وَطَابَ نَعِيمُهَا فَنَعِيمُهَا بَاقٍ وَلَيْسَ فَانٍ وَدِينَا مُغَلَّبَاتٌ مِنْ ذَهَبٍ وَأُخْرَى فِضَّةٍ نَوْعَانِ وَأُخْرَى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم مستقيم. اصتبرا العالمين والصلاه والسلام على hadisa. A to je hadis od Abu Amra ili Abu Amra, a to je sahabija koji se zove Sufjan ibn Abdullah radiyallahu anhu. Ko je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o Reci mi riječi u islamu. Međutim, da take bude riječi da nemam potrebe da pitam posle toga nekoga mimo tebe. Pa ima rekao Resul Sadu Allahovi reci, ja verujem Allaha, a nakon toga budi na istikametu. Zato kažem istikame zato što ću pojasniti kada se šta znači istikame. Kao što vidite, odmah u početku hadisa, inače hadis bileži ima muslim, spominje da se bileži hadis od Ebu Amra ili Ebu Amri, međutim njegovo ime je Sufjan ibn Abdullah. Pa kaže sam svičenjaci, naći mu kod Arapašta da se čovjek može da postane poznat po svom ličnom imenu, Ahmed, Mohamed, i onda njegov taj lijepi nadima, kao to je otac od... od, od Ahmed, ili otac Mohameda, ovdje kaj mu bude manje poznati i ovdje mogu prenijeti više više njegovih nadimaka, kao što je to u ovome slučaju. Pa je sahabija Sufjan ibn Abdullah bio poznat po svom lišom imenu i ovdje kažemo manje je bio poznat po tih nadica, pa poslije mu uznom se prenese jedno dvoje ili troje nadimaka koji su naravno pozitivi, koji nisu ureda. Ili neko može postati poznat po svome nadimku i onda kažemo po pitanju njegovog lišnog imena može se prenijeti više lišnje imena. Buharija. Sad kad ti došli rekao, mame, da bi smajil, znaš to, neko ne znao, znaš Buhariju, znam Boga Buharija. Kad bi rekao je Buharijeras, tako, svičači ljudi, po, tako znači nemoj da vas bunda, kaj, pa dolo, kako u samom početku kad Isra se prenosi, prenosi se više nadimaka. Či došao kod Rasoola sallallahu alaihi wa sallam i rekao, reci mi u islamu. Međutim, da toliko budu važne, da budu je jezgrovite, da nemam nema potrebe nakon toga otići kod druge osobe i reći, de reci nešto u islamu. I vidimo da koliko su drugovi Rasoola sallallahu alaihi wa sallam predavali pažnju vjeri. Koliko su pitali za svoju vjeru. I vidimo kako su njihova pitanja bila formulisana. Većinom Šta pita? pita, recimo, dijelo ili riječ koju ćemo uvesti u dženetu i dalati u dženema. Kada bi se vratili na Kur'an, znači da ja ćemo Allah najbolje znat o terminu i pitaju, te dolazi možda 12 puta. Na čitavom Kur'anu znači da pitaju poslanika, sad dolazi možda 12 puta. I opet šta, sve su to pitanja koja imaju svoju važnost po pitanju svakom delu života. Danas kod nas, znači, ne treba jest Da se na treba pitati za za soju vjeru. A mi možda na koje novo predavanje pitamo 12 pitanja ko što je došao čitala Koranu. Ili dođemo pitanje šta? Džinni. E, isto tako, što ja znam, druga pitanja, ako vi znate, neću spomenuti ima i tako dalje. Ili isto ta pitanja koja bi on sam da ima privilegiju da on to pitae ja se njemu specijalno odgovori da niko nije čuo od umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ili dođe pita pitao koji <gled> imaju i knjige na tu temu, isto tako ima imaju predavanja, međutim, sad to njemu teško. Kad će o to sve sad nalakše šta nazoveš i pošaljiš prvog dana, kako je ovo, ovo pitanje. Mi ne govorimo pitanjima koje zaista zaslužuju da se pitaju. Koja čovjek sad ima određenu određeno problem, treba pitati vrijeme. O tome ne govorimo, nego govorimo ono onoj pojavi koja je sad prisutna i vi dobro znate da ljudi pitaju iz različitih motiva, da isto tako ne zna formulisati svoje pitanje, da je pitao stvarna kojim ne koristi, niti zunjav, niti zahire. Šta to koristi čovjek u musliman, ako zna ima džinica i nema? Jel ja se mora ono žena sa džincama? Šta to u tebi, Brama? Toliko ima čerka od Adem, a ne islam žense, ako možeš tri i četiri, ako možeš rastaviti se pa i uzmi sebi robkinje i već žense kako ti je. Kako ti sam zvolio? Mi ti sahabe šta su pita. Reci mi riječi, koje nemam potrebe i kasnije da ja pitam za njih i da ja to radim. Pa mi je rekao Rasul Sala, sad dvije riječi. Ali kažu islamskoj željaci, to je dovoljno čovjeku za njegovu dunjaku. I reci, vjeruj ima Allaha i nakon toga ustraje na istikametu. Ovdje se ne misli da čovjek samo kaže svojim riječima, ja vjeruj ima Allaha, a međutim svojim djelama potvrđuje da uvješ, uvješte ne, ne vjeruj ima Allaha, nego se želi reći, reci, Da istinski veruješ u Allaha, međutim dijelima to potvrdi. Tako da čovjek treba verovati u Allaha, u njegovu jednoću, da samo njemu vrši ibad, da u njegove imena i u njegove osobine. I taj prvi dio je vezan za ljudsko srce, odnosno to je ihlas, da se istinski obožava Allaha džerešanu. I to je jedan od uvjeta da se primi čovjekovo dijelo, to je da bude iskreno od Allah tabara kvetala, I vidimo da je prva oporuka Resula Sada Vahole i Vesera bila vezana za srce. Druga oporuka Resula Sada Vahole i Vesera bila je istikamet. Inače, istikamet je uzeti u rabske riječi istekane, što znači da nešto stoji pravo, da nešto bude pravedno, da nešto bude ispravno. Pa se misli da čovjek u svojim riječima, u svojim dijelima, bude na pravom putu, onako kako je defini svojga, Kur'an i Sunet, i da li je ne ide, niti lijevo, niti ide desno, i isto tako istikamet u sebi sadrži uz trajnost. a to je da čovjek bude na pravom putu, od onda kada postane punoljetan u šerijatu, i sve dok ne srednje, Allah, tabarak, pa ta'ala. Pa je tako druga oporuka je obuhvatla tijelo, odnosno mora čovjek da obožava lahasodno praksi Resula sallallahu alayhi wa sallam i to je drugi uvjet da se prihvati dijelom. Jer vi dobro znate da ti nijedno dijelom neće biti primjen osim sa ehlasom i da bude je jesodno praksi Resula sallallahu alayhi wa sallam i zato vidite da mu je Resul sallallahu alayhi wa sallam šta u svojoj oporuci čitao mu je vjeru u te dvije riječi rekao. Kada se govore u stikametu kada mi sad učinaci su spomenuli dosta definicija ali kažemo ono što sam ja spomenuo, ne ja o sebe, nego ono što se učinio ja da kažemo to je nekako e, najpraktičnije za da možemo svatiti, a to je da čovjek bude na pravom putu, kako je definiso Kur'an i surat, da skreće niti lijevo i desno i da tako bude na tom pravom putu sve dok ne preseli i svedi Avaha Đašana, on bude sa njim zadovoljen. Isto tako naćemo i drugi kuranski ajatel Haditha, koji isto tako govori o stikametu Pa kanže Allah, tabareku, a ta' edna kalu Rabbuna Allah, thumme stakamu, te tanezzelu alihim un mele'iketu, el la tehafu, Oni koji kažu naše Allah gospodar i nakon toga budu na istikametu, kada budu presaljavali sa dunjalu, dolaze i meleci, i šta im govore? Govore im, nemoj da se bojite. Strah, zašto, u čemu biva sta Strah bude za budućnost. Sadon preselio, treba doći u kabo, treba doći u berzak, treba doći kasni proživljenje. Treba do genetičehana, pa mu kažu ne, ne moe da se ti boji za to što će doći ispred tebe. I kaže mu vala ta ženu, inače da se e, tužiš i tu je, dobro, tuga i žalo za čime biva? Biva za prošlošću. Pa kažu ne da se žalostiš za ono što ostaje na dunjaloku, a to je tvoja pororca, tvoj meter, tvoja, metar, tvoja supruga, sve što o tome. Ja da kaže nahnu aulia'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mi smo zaštitnici tvoji kako na dunjanku isto tako na ahiretu. I kaže se Rasul sallallahu alejhi ve sellem, malatu samani Rasul sallallahu alejhi ve sellem, festakin kama umirta. Idi budi na po putu onako kako ti je naređeno. Wa man tabe mak ida budu satumumuni koji su se pokajali tvoji sledbenica, sledbenika وَلَا تَتْلْقَوُمْ I ne mojte da činite nepravdu drugim ljudima. إِنَّهُ بِمَا تَمَلُونَ بَصْفِيرِ Zaista Allah je Sve vidje ono što vi radite. Isto tako rečeno u Resulu sallallahu alaihi Feli sallam. فَلِذَلِكَ فَدْهُمْ Došlo znači pojašnjenje prijavu kuranskog ajeta da je teuhid jedna e, vjera svi Allahovi poslanikar uvijesti ga. Pa kaže se poslanik u sallam ti pozivaju u tu vjeru. Pozivaj u mm -hmm. te I ti budi na istikametu kako ti je naređeno i mo da slijediš trasti oni koji su skrenili sa istikameta. Kada bi se pogorlo da kažemo o vrijednostima istikameta, oni su mnogije. Znači, mnogije su fadlovi istikameta. Međutim, kao što su spomenuli samske učenjaci, da ona je koji bude na istikametu, znači Allah Žešanu je tako rekao, koji bude na istikametu, Allah Žešano ćemo dati veliku oskrbu a pa kaže Allah te barek ma ta rasulul jin va ali nastakam kada bi oni bili na pravom putu kada bi na njemu ustrajavali leskai nahum man gadaka i mi bih bi napojili sa vodom koja je gadak odnosno koja je obilna koja berićetli odnosno karisamci učinjaci to ukazuje da mu Allah dželle će mu dati veliku oskrbu i mubarak oskrbu isto tako u suretu koje, uh, ajetu koje su mi prijehodno spomenu sura Fusilet, a to je da, je blagosta ili da je fadl blago, uh, uh, uh, da su blagodati od istikameta to da meleci slaze onome koji kada umire i govorimo da se ne treba bojati, ne žalostiti i da se raduje dženetu koji je njima obećan i kaže mi smo zastitici vama kako na Dunjalku, isto tako na Hiretu i vama pripada u dženetu ono što vi želite i isto tako to je počas od gospodara koji je osobine dao mi oposto koji je isto tako u milosti prema vama kao što smo prijedno pomenuli, Resursa Lalao se mi oporučio iman, ali tako je oporučio istikamet tako da istikamet koji znači da čovjek bude na pravom putu mora se primijeniti na svaki organ čovjeka pa da kaže, šta je to istikamet jezika, šta je to istikamet srca Što to to istikamet ruke, noge, pogleda, sluha? Sve to može biti na istikametu, odnosno na pravom putu. Međutim, prioritije čovjeka bi trebao biti istikamet jezika, isto tako istikamet srca. Odnosno da njegovo srce bude na pravom putu. Jer bi dobro znato, kad je Isude Resursa osvam rekao da u tajkom organizu postoji jedan organ koji, ako bude ispravan, biće će čitav u ispravan, to je srce. Ila ako ono ne bude ispravno, će čitavi isto e, organe, tijela će biti neispravni. Zato treba čovjek prvrmesto da se bude e, brinjen o istikametu svoga srca, da bude na pravom putu. Iako srce bude na pravom putu, svi ostali organ će ga snijediti. Isto tako da se e, brine o svome jeziku, odnosno da jezik bude na istikametu da ne govori ono što će, osim ono što će biti zadovoljan Allah, Đešana se kloni i svaki riječi sa kojim će Allah, Đešanom biti e, nezadovoljan, ili će se možda na njega rasrditi i vi dobro znate i mnogi kuranski ajate i hadise koji govore na tu temu i da Resursa osvam rekao da može čovjek reći jednu riječ i ne predaje ovo paže je pažnje, misli da je ovo što je neznamno. I zbog obilnosti tije riječi, one će ga odvesti u Đehenneb, A s druge strane može čovjek reći riješ, ne predaje paž, misli da je toliko neznata, da to može biti razumom da uđe u dženet. Zato znači oporaka Rasula sallallahu sallallahu sallamu je ljudi kratka, međutim, onaj koji budi je budi prakticirao bit će a to je da istinski obožava Allaha džaršanu i nakon toga da istrajeva na pravom putu i da kažemo tomu je dovoljno, međutim kako smo da istikame se može primijeniti i odnositi na svaki organ ina srce, ina jezik, i na ruke i kada čovjek to uspije praticirati u sebe, ako boda se one eh e, koji je predviđen za istikame tako boda, on će se naći u njemu. Ako luka li rada vestaklova i faslapina ugaforka.